«А тепер спочивайте. ніч. Вони вийшли з обсерваторії. Славко попрощався з онопрієм, провів Ліну додому, вона біля хвіртки тихенько шипнула. «А ти все одно щось бачив?» «Звідки ти взяла?» Наполохано звався Славко. «По очах помітила. Ти не вмієш брехати. Може, й бачив. Що кому до того? А чому мовчав?» — Чула ж, — що сказав Максим Іванович, — мара нікого не цікавить. Вони розійшлися. Хлопець повернувся до лісової сторожки, постукав у причілкове вікно. За шибкою з'явилася біла постать баби Оришки. Він тихенько сказав їй, що спатиме в клоні на сіні. Шаснув по драбині на гори, вмостився у затишному кублі. Крізь продрану стріху мрехтіли зірки, Внизу заспокійлово дихала корова, десь вшруділи миші. Хвилі дрімоти заколисали Славка, понесли в далечінь. Як гарно, чудово. Є на світі диво. Треба, щоб воно не пропало, не щезло. Чарівна хатка, вогнистий клобочок. Звідки вони? Баба нічого не сказала.